Увечері за чаєм зібралася вся компанія. За шибами виднілася гола земля. До землі примерзло все, що на ній було: вода, листя, повалені дерева, жаби, миші, їжаки. Матвій розказав, що за ніч у Львові замерзли четверо безпритульних. Небо залишалось прозорим. Захід мав колір гнилої вишні. На сніг, що прикрив би звірства морозу, годі було надіятись. Яків, набравшись на хабства, пішов униз. Він збирався висказати їм усе, що думає, і покінчити з цим раз і назавжди. І хай буде, що буде, йому байдуже.